Ha. Ja, jag hoppas att det hörs i alla fall. Jag är inte så säker på det. Eh, sist så gick det åt helvete i alla fall. Jag har gjort några pro hemma så det har funkat. Eh. Ja, ska vi se här nu. Åh, det tickar på där. Ja titta på Jag hoppas att du tror att vi har en inspelning i alla fall här och jag tror det var måndag idag och så är väldigt väldigt varmt här. Och verk i armen också har jag. Strumper och tänger och cykelbyxor. Och vi har eh, Jag tror det var måndag idag men det var söndag idag. Och mina nycklar skramlar. Och eh, det är otroligt varmt här. Och herregud, jag tyckte det var måndag idag. Dusch att tvätta håret och ja, vad jag nu har gjort. Jag kommer inte ihåg. Och varmt så in i Hälsike här. Men det är alltså söndag idag och vi har Gunnar och en mikrofon här. Som jag verkligen hoppas att det här blir inspelat alltså för annars så babblar jag helt i onödan här. Och jag brukar ju alltid göra en eller två stycken riktiga långturer alltså. Två stycken somrar då i rad. Så har jag varit i Uppsala då, Bergsprunna och och Dammarck kyrkby. Ut i väg 282 där mot Almunga och det där. För tredje sommar i rad då så har jag gjort en sväng till Uppsala här på fredagen då. Men i, idag är det i alla fall grundrock i mikrofon och vi har söndagen. Det är när 28 juni 2009 här. Jag ser ingenting på displayen, men det har tickat igång i alla fall. Propeller över vattenpölen här. I fredags i alla fall så cyklar jag. Delar ut några tidningar i Ekilla Norra kanske och sen genom Droppsta gård. Massa lera filmade koserna jag lagt upp på mediasidan 5.cgb.net. Gena modensala upp mot Sökung gård, Hova. Filmade får de bergar hö överallt, och varmt var det. Eh, skottsila där, fläktarna är besvärligt med fläktar, stora fläktar vid, vid ladorna som torkar höt. Och flygplan ända där uppe. Och sen då jag förbi Knivsta gamla kyrka och filmar lite tåg. Och sen vid Cerna, järnvägsövergången vid station, filmar lite tåg möte Brebärran och sen vad det nu hette för jag tra tra tran Tranebergs vägen kanske till höger då in genom malsicke hittas Multron otroligt varmt kommer sen man ser Uppsala slätten Bergskogården för handikappade och sen är det en gammal lada och där satt jag faktiskt och spelade in men det blev ju ingenting så jag hoppas verkligen att det här blev inspelat i alla fall och eh, in då genom in eh, eh, saft där och kex och, och så vidare och de tar upp höj överallt där och Uppsala slätten och jag tog upp det där på radiogunna.blogspot.com och det är en recording här och det tickar och det ska fungera det här nu och eh bäspröna då. Så tänkte jag att du måste jag ju tänka på hem hemvägen där gamla äh, gamla Uppsala vägen och 255 man går ju under järnvägen. Så jag måste gå på andra sidan där. Filma lite grann olika saker där, tåg och sånt. Det går inte att zooma in på den här kameran då och regeln för 1000 kr. Jag har ju kommer väl knappt eh jag får väl ingenting kvar nu när räkningarna dras nu den här veckan nu. Utan det blir ju då Men jag tänker att jag hamnar lite grann på minus. Eh och eh jag hamnar på minus helt enkelt. Kommer jag göra. Eh och eh hamna på minus lite grann faktiskt. Ni, ni hör mig faktiskt, jag har mikrofonen långt borta där. Jag drar upp stoppa ner skosnörna där i tängarna här. Och det är väldigt väldigt varmt här. Onycklarna hänger i ett snöre här på cykelboxen här. Jag får röra mig lite långsamt och det är otroligt hett här. Och där gröbben som joggar, men han fick vända här. Man kunde klättra på en stege förut. Så är vi går då. Bergspråna mitt emot så ligger Nontuna och så vilar det och så vidare. Det är väl 8 km söder om Uppsala man ser. Jag såg vattentornet och domkyrkan och slottet och Boländerna och alltihopa där och bussarna, gröna bussar, stadsbussarna och de gula är lands, landsbygdsbussarna. Det är ganska länge sedan jag bodde i Almungen nu. Och eh, nu är vi i Fiskatorpet här på söndagen den 28, här. jag tror det var måndag då. Otroligt varmt. Man får stå upp för brännäsler och taggiga buskar. Ehhh kommer fram kommer fram då till Cebia kyrka och Le Nehuset där där har de peruker på sig som de ju hade förr i tiden. Och ICA supermarket och en bensinstation. Och sen uh, uppsäller vi ut på en rondell fort som fan mot Märsta. Följer 255:an då uh, på sidan. Finns ett Det ser utrymme. Lingen fara. Eh uh, Vi tar lite längre stanna ibland filma lite grann Cevia där Sesan Johansson bodde till vänster där odlingslotter och grejer. Och nå nåntuna och så vidare. Det är alltså södra Uppsala det här. Så småningom eh, så kommer man till eh, Kungsam Morgna naturreservat där får parkeringsplatser och får lämna sina bilar och gå på vandringslederna mot Flottsund och, och och så vidare. Båterna går i ångbåt också från Uppsala där på Fyrisån. Det finns ju en bro där. Krusenbergs herrgård. Det blir 18 filmer blir det. Och, eh, vad fan blir det nu då? Så småningom in i Gurrestad där och eh, det var en, en kvinna, en snygg kvinna med stöv högklackade stövlar och mörkt vackert hår. Som öppnade bildörren och så tyckte jag hon sa såhär, du kan få åka med mig. Men hon sa faktiskt såhär att. Jag ska bara, du, du kan åka förbi mig. Jag ska bara ge hästen av vatten. Men jag tyckte hon sa det att du kan få åka med mig. När hon öppnar bildörren då. Väldigt snygg tjej, jag filmar henne. Jag har filmat henne. 18 filmer. Och nu så behöver jag att stället där jag kan skicka upp filmer som är mer än 200 megabyte. Eh. Jag svängde av vid Lövsta Holm där och är den vägen hem. Ungefär 7 mil då. Korsen har väl två olika hagar här som kan väl inte komma igenom, men man kan öppna den här grinden faktiskt. Så här skulle en ko säkert kunna putta upp den här grinden, men det det fattar ju inte en ko. Jag hoppas att det blir av charm eller där så att jag inte jag inte blir omringad utan koser här. Nu har syssarna börjat också där. Eh syssarna har börjat nu och grejat då, ni vet. Jag har bara spår strumpor och tänger och naken överkropp och nu är det bara jag var alls röd. Sönderbränd på ryggen, magen, armarna. Jag hoppas att det här blir inspelat också nu för att eh, vi i Bergsprunna där så blev det nämligen ingenting av det jag babbla. Och det är nycklarna som skramlar lite grann här. Jag har ont i fötterna. Jag smörjt in fötterna också. Häfterna krånglar. Eh, skarven ner vid fiskatorpet här. Kossarna går här. Så det är en kohage här nu. För skulle man klättra på en stege gräddbor men den flyttar på. Och eh, folk har tagit sin här borta vid gräddbor men den är väl öppen. Och inte varan bada någonstans. Så våk ju lite vatten, skider och grejer här i vattenplöret här. Det är bara bena som behöver värmas upp lite grann och bli bruna. Man sånt är coola kan väl inte komma över. Nej jag är ännu i hoppas jag utan de är väl där borta. Det blir stängs eller mellan sånt delar upp det här. Det är otroligt varmt här i alla fall vid skarven här fiskatorpet här. Eh skålstar där. Jag såg en svartvitt flygsnappare. Och det har jag inte sett sedan Vega faktiskt. Och det är väl nästan tio år sedan snart någonting. Och så är det ju aldrig några svartvita flygsnappar alls. Inte uppe i Säter och inte uppe i Almunge vad jag kan minnas. Almunge kommer jag knappt ihåg. Det var så länge sedan. Men alla, alla de här skogarna, jag, jag var ju aldrig ute för. Jag bara jobbade jämt. Det var bara äta, sova, jobba, jobba, jobba, jobba. På väg till och från jobbet bara. Man var ju bara jobbade. Om man var ledig alltså kanske fem dagar ibland där. Det var ju man var helt färdig alltså man bara sov. Och sen skaffade jag läget ett receptet. 12 av saltsflaskor har jag här. Då får man dricka mycket. Jag var ut, uttorkad också när jag kom hem där i fredags från Uppsala faktiskt. Så 7 mil var det ungefär 7 mil. Jag var förskräckligt helt enkelt. Jag hoppas inte att korna kommer över där borta. Jag tror inte det i alla fall, men det är bäst att sätta på det ryggsäcket. Tror du korna kan komma över dit? På den här sidan? Jag tror inte det, men... Jag ser lite bra. Jag jag bara bara bara det är roligt. Vad det var det där? Att de kolonerna kommer över hit på den här sidan. De vill säpa där i varsin hage här. Ja va. Mm. Så gott luft i alla fall. Okej, ni kan komma om där. Jag drar åt så Kola kan inte komma över Och det tickar på här De här hagarna är ju separerade då Och det tickar på, tickar på, tickar på, tickar på Jag måste verkligen dricka saft och hålla och det är flugor här också Det är besvärligt här Och det blev ingenting inspelat heller Man lade en pytteliten fågel in ibland träden här Nå så här ekvation är väl separerad hoppas jag så det inte kommer överb på den här sidan. Det finns en grind som man kan putta upp här. Få segelbåt se och människor där borta. Åh fy fan, jag rapa. Kul är väl separerad hoppas jag. Så att jag får kona på den här sidan också, så då måste jag nämligen öppna grinden. Det är väldigt väldigt varmt här. Och så är det här borta också. Där kommer motorbåt och segelbåt och alltihopa. Det är väl stängs eller mellan här, jag är inte så 100% säker på det. Jag är inte säker på om kona kan komma igenom där borta. Det kommer över på den här sidan nämligen. Men det här håller nog det börjar braka till lite grann. Då får jag gå över till den andra sidan. Så det är söndagen i alla fall. Den 28 :e här. Nu står jag här. När de kommer korna här så får jag flytta på mig. 28 :e söndag då. Otroligt varmt. Fjäril har vi där. Vid Skarven. Och i fredags. Jag tyckte det var måndag idag men det var söndag den 28 :e juni. Jag hoppas att det blir inspelat. Det blev ingenting bergsbrunna. Det där gör vi inte om alltså. Det, det får räcka nu. Nu har jag varit i Uppsala och Bergsbrunna och, och sett Sevja där och så vidare. Konsumbutiken som fanns, 1993 där, med Susanne, den är borta. Pizzerian ligger kvar. Man kan se bilder också. Eh, sen kommer man ner över en bro där kan man komma till Sönderstad. Jag åkte till taxibilen dit. För att komma till eh, Akademiska. Korna försvinner där borta. Man kommer för helvete inte över till den här sidan hoppas jag. Det jag blir lite orolig det för. Det är väl stängs en överallt. Ja, man kan klättra över där borta ja. Namlingen. Jag är lite orolig faktiskt. Nej, men jag tog bort dem där. Nu kan man inte klättra över här. Anta korna vägen. Nu vet jag inte riktigt var korna är någonstans, nämligen. Men kommer korna över på andra sidan, då måste jag stå på den här sidan istället. Jag tror de går ner till vattnet där, nämligen. Jag vill se var korna tar vägen någonstans. De är väl separerade, hoppas jag. skriven då 28:e. Sänder den 28 helt enkelt. Jag vill se vad kona gör någonstans. Eh, sänder den 28 i juni då i skärven här. Sänder den 28 i juni nämligen. Det är bestängs eller borta så att de inte kommer över på andra sidan här att. Väldigt väldigt stekhet alltså. Jag hoppas verkligen att det här blir inspelat nu. Det blev inte inspelat nämligen i De tog bort den här stegen Ja där är korna vet du, det måste vara stängsel mellan hela vägen va Fiskatapet ligger på andra sidan också Jag tror korna kan komma ner till vattnet nämligen där borta Jag har filmat lite grann idag är skriven och 28:e söndag 2009 här Gunnar med mikrofon här. Jag bara har kan inte klätta på den där stegen längre nämligen. Man kan ju göra förut. Men jag tror inte Kulla kan komma över till nästa hage. Vi sa nog men att separera det hoppas jag. Ja, jag vill bara verkligen se vad de tar vägen någonstans så att de inte kommer in på nästa hage här, för då måste jag vara i den här hagen nämligen. Det kan hända att korna kan komma över till nästa hage också. Och det vill jag inte vara med om. Det är väl stängsel emellan, hoppas jag. Helvete, vad är korna någonstans? Där borta är korna nämligen. Jag tror att de kan komma in i den här hagen. Söndagsskarven 28. Ä är du? Jag tror inte korna är där borta. Jag måste nämligen klättra över här borta. Jag måste nämligen ta mig över här. Jag menar ta med över här nu. Ska man se om jag kan ta med över här då? Kom över snabbt här. Jag är inte så säkert var fan den här jävla konen är någonstans. Satan, jag tror att de kan komma in i bägge hagarna här. Det var ju inte ett anfall precis, va? men det är två olika hagar. Men jag tror att de kan komma runt där borta. Nu kommer jag ju förbi i alla fall här saltgas kan försvinna också. Jag tar lite mer klunk i den. Och då kulor kan komma in i nästa hage nämligen. Ablabla på här. Ni hör säkert mig. Jag drog mikrofon. Då jag hoppas att det blir spela. Kramar över där kommer i cirkeln. Att gå kunna in i nästa hage nämligen. Jag är inte så säker på det. För att de kan komma ner till vattnet där. Sen kan de kan nog gå in i nästa hage alltså. Och vi är en på tredje spelaren uppe här också. Jag vill inte ta kurs tillbaka med ryggen på mig liksom, det kan jag ju säga. Eh jag, jag vet inte jag ser ingenting att det tickar men det jo, det gjorde tickade iväg. Är otroligt varmt här. Ni för, för, för, förlåt mig att jag nästan sluddrar faktiskt så att jag blir väldigt det är otroligt varmt. Man måste dricka hela tiden och så ska man prata också. Jag varste ju fredag då eh via EK-killa lite utdelning utav tidningar. Idag blev det nationell idag i steninge några brevlådor. Nu kommer jag kom ut i den här kohagen här. Och jag ska man kunna klättra över på en, på en stege här, men den är så tung så det kan jag inte bära över. Men jag vet inte vad Kona är exakt om de är i nästa hage. Det är olika koster för varenda år då. Å andra sidan har vi Upplandsbro kommun här, det är bara militärt område allting, bara skogar. Bara så många mil. Många mil här säkert. Många, många mil. Men fan, vad kan korna komma över till nästa kohaga vet du? Då kan jag inte vara där Då måste man ta sig fram till fiskatorpen för att komma förbi den, det är två olika hagar Jag tror att korna kan gå mellan de här olika hagarna helt enkelt, ut med vattnet här Jag kände på med det nämligen Jag kände nämligen på med det Det är bara benen här, mina snygga ben här som som behöver få lite färg, de försvann korna vet du, de kan komma ner till vattnet där Och sen kan de komma in i nästa hage tror jag, så de, de är någonstans där. Men jag ser dem inte längre. I helvete tog solglas över den här vägen då. Nej, ja men här ligger de. Jag får sol solsting nämligen. Ni, ni hör säkert mig när jag pratar. Och jag hoppas att det spelas in också, så blir jag galen vet att det, det tickar och allting. Och liksom att jag var i reftaskogen där så tyckte jag att jag skulle tappa mina solglasögon och det försvann ett batteri också. Kameran är då och regn då. Och för att hålla så billigt prisar mig lite då så så tillverkas de i Kina då. Och läs så tyvärr tren här. Så när jag på den här sidan istället här. Men jag undrar vad fan konat tog vägen egentligen. Man ska egentligen vara i skuggan då. Otroligt varmt här. Seschen har börjat gröja. Och egentligen ska det vara låst vägbom här till naturreservatet där, men där är det väl till en tras eller öppen här så det är folk som har tagit sen ner. Inte var de badar någonstans här borta. Strumper och täng i där och cykelbyxor har jag på mig här. här. Ja, vad är det en ringduda här? Har du sear kona försvann ja. Jag känner mig lite orolig namligen. Jag tror att korna kan komma ner till vattnet då och dricka vatten och sen tror jag att genom från från vattnet kan de komma in i nästa kohage helt enkelt. Men då kan jag inte vara i den hagen. Jag känner mig inte riktigt säker där. Det borde vara en grind där man kunde öppna här också faktiskt. Jag ser inte till dem, men jag är säker på att de kan komma ner till vattnet och dricka där. Och då är de med in i nästa kohage. Så då känner jag mig inte så säker där. Eh här är det väldigt tätt gräs här, men jag tror att det är fodervalda här. Man borde vara i skuggan egentligen idag. Eh, och det är en vacker fjäril där. Det är svårt att fatta också hur jag kunde komma så långt då. Vi tar kän inte gå in i den där korhagen som är på sidan här för det kanske korna kommit dit via vatten på något vis. Och det är sån här taggiga buske här med med sköra vackra blommor på. Så det är bara mina snygga. Här är det sån här ja vad de nu heter va, klöver va, klöverblommor. Otroligt vackert. Vi hade ju fåglar också i många år ända sedan vi vädde på 60-talet hade vi ju fåglar. Det ska egentligen vara en låst vägbom här borta. Jag vet inte var folk badar någonstans. Ja du ser, nu är korna borta. Och det är så starkt solsken också så jag kan inte se displayen ens. Men det är recording och det tickar. Men det är Bergsprån här i Uppsala så var det samma sak där, men men jag tyckte det rätt knappar va, men det blev inte inspelat i alla fall. Så att eh, det är svårt att veta. Eh, jag tror jag klickar på min nyknappen sen där, men det är svårt att se någonting. Men jag tror det är varmt. Man kör som joggar här, man kommer inte förbi K-hagen. Åh, och det är otroligt varmt här och fjädrar här. Okej, jag ska försöka hitta någon skugga och sätta mig i faktiskt och dricka saft. Knåka som kräkser också. Nu ser jag att kon är borta, ja. Konna går ner till vattnet vet och dricker där. Men då tror jag att de kan komma in i nästa kohage som är här på sidan och det kan jag inte vara i den för då kan konna komma där, rätt var det. Jag tycker det är bra att gå till där med en förut där. Det är ju inte farliga kor, de går inte till anfall och börjar stångas liksom. Men man ska inte vara i samma hage som kossorna är inte. Då kom jag ut. En bil som blänker där. Det är en sån här klöverblom och prästkragare och grejer här. Men jag var ju säker på att det var måndag idag. Upp i taket så flyttade de in då, och sen försvann de. Oj, oj, oj, oj. Men här kan man inte komma förbi vet du. Nej det går inte att komma här. Det går inte att komma här vet du. Och nu ska det komma folk här så klart. Vad ska jag trycka på för knapp nu då? Det koser här, vet du. Det är kor här va. Okej. Okay. Och de gick in i den hagen tror jag. Man kan inte gå in där heller vet du. De går ner i vattnet där. Uh -huh. Och så gick de mer till den andra till den andra hagen vet du. Så Nej. jag törs inte vara där vet du. De med där borta vet du kosarna va. Och så gick de ner i vattnet. Och så gick de över till den hagen som är där borta. Tror jag vet du. Nej. Jag törs fan inte vara här vet du. De där korna har ju stora horn vet du. Så de är någonstans där borta vet du. Ja men de är ju nere vid vattnet vet du, och det är, det är den här hagen som är närmast här. Men jag tror att de kan komma in i nästa som är bredvid också, genom vattnet va. Så jag går inte och seker någonstans för de här kosorna vet du. Man kan inte veta när de dyker upp alltså, jag lovar det är de där med horna vet du. Ja de är bruna där. Ja, ja, ja. Fåriga alltså. Ja, och nu är de nere vid vattnet va. Men jag, de kan komma in i nästa hagen, det är en hage till bredvid där en hag också vet du. Ja, men nu har reco koserna nere i vattnet någonstans så rätt väg så kommer de vet du. Men då går inte då går inte till anfall tror jag vet du. Var ja, det är lite, lite ja. där Skalleberget, känner du till det? Ja, det är det är där vet du. Där där Ja, där. där någonstans. Eller om det är där. Det är väl det där tror jag. Där borta. Borta mm. i vattnet. Då? Ja, det är där borta. Det är runt hela. Det är det där bilen nu? Ja. Och vegre. Ah, ja, man kan inte komma lite vatten mellan där jävla kornar härvet. Det törs fan inte jag vet. De dyker upp. De är bara täcker vatten så kommer de tillbaka igen vet du. Ah. Det är med in. Det ska det ska. Ja, vi Man vet inte hur snabbt de springer heller, Butta. <laughs> ja, de springer nu ganska fort. Akta dig, jag tror att det är ganska farligt. Ja, jag tror att du nog inte ska gå in där. Oj! Ja. Eh, kornar där borta någonstans, vet du. Fy fan. Vad fan, vilken jävla koghäge, vet du? Ja, det är rörsket alltså. Tycker någon sena ser jag ser någonstans kornar där borta, vet du. Man har sen ser kornar där borta, vet du. Ja, är förkottan så här, vet du. Och ser det någonstans coola där borta någonstans ute. Vad fan? Han drar åt helvete, vet du vet du. Man ser någonstans coola ju någonstans där borta vet du. Fifan, vet du. Det var helvetet bra att det var löst att Så fan alltså. Ja jag hoppas jag hörs fortfarande här. Det var några personer som skulle ner till till vattnet här, men det det går fan inte så länge korna i här vet du. Och jag säger bara det, de här korna de kan komma ner i nästa hage också vet du. Och de går ju ut med vattnet alltså. De är nere, de är i skugga någonstans där inne, vet du. Men det törs ju fan att dra vägen ner dit. Fyfan vad det är varmt alltså. Korna är någonstans där nere. De kan komma in i nästa hage också, vet du. Satan, vet du. Och jag hade ju Sverige-käpsen på honom, vet du. Fy fan, med dricka vatten här. Och så när de återgräckna hund, då hade de också såtan. Den gnuggas mot mina ben. Nej, det var ju en huvudad här borta. Svåga att få stå ner någonstans där bättre. Det är inte lite bort. Skit, vet du. Kom in och sköjde någonstans, vet du. Ja, det hade ju Sverige-kapsen på mig här. Men det här är ju... ...kopelströja, vet du. Ja, nu, just nu ser jag inte var korna är någonstans, vet du. Åh fy fan, men jag har ju jag har så jävla långt hår, vet du. sätter till konat jävla skit att. Men fan kan konerna vara ända in i hagen där borta vet. Att... Åh. Ja. Det är ingen fara. Jag ser inte ut som någon jag är ingen skinskräm. Och vilken jävla hund är det är. Åh, jag tror jag ska inte kan bita dig, men det är det. Jag tror inte hunden kon den sträcks emot mina ben. Och det var sån en sån där med lång tunga och den kan hugga så bita så blir det kan. Och herre Gud, det här måste jag berätta för mormor jag och hålla på att svimma då. Vi hoppas att det blir inspelat det här nu. Ja. Kålaren måste han se bättre vi där gäller dem ikk. Men när jag går ner till vattnet då kan ju inte staketet vara kvar. Om det inte om det inte går runt där borta vet du vet du fan vet du Jag ska bara filma också vet du. Där är ju Dööskalleberget vet du. Är det är det, det där det Dööskalleberget. Men de var snälla faktiskt. De hade rakade skallar utav män va. Jag var invandrad med rakade men de var snälla faktiskt då. Det är otroligt varmt. Jag vet du de jag ser konen någonstans där inne. Men jag tror hon kan komma in i nästa hage. Men det kommer ner till vart det här vet du. Det går inte vet. Där ska det berget, men det är något att de här bergen vet du. Åh, vi satt där med hunden var varm. Men jag bara snälla den för snäll, låsade vet du. Ja, det är Sverigekepsen på mig, men det är sån här folk man hejar på fotboll vet du. Det var inget farligt. Eh, jag hoppas verkligen att det blir inspelat också det här nu. Söndag under 28 juni, fast jag trodde det var måndag faktiskt. Jag kanske har varit tyst ett tag här nu men det kom nämligen ett gäng här med en lite farlig kamphund här. Och om det var två tjejer och tre invandrare, två hade rakade skallar. Men de var ju snälla, jag har, jag har ju långt hår också, jag är ju hårdrockare. Dödskalleberget, det är väl ladesval över där vet du. Korna försvann någonstans där, vet du, men jag tror att de kan komma in i nästa hage också, vet du. Man kan inte komma in där i alla fall, det går inte, vet du. Oj, oj, oj. Och hunden strök sig mot mitt ben, fy fan. Jag får väl stå och babbla på här, vet du. Ja, man kan inte gå in här nu, vet du. Medan korna, vet du. Det tickar väl på, nu hoppas jag att det blir inspelat också det här. Så jag är inte så säker på hur man avslutar den inspelningen för att det ska fungera. Men att korna kan komma ner till vattnet, det vet jag i alla fall. Och skuggan, och sen är de de kommer ända ner till vattnet där. Men jag tror ju att man det kan vara inhägnat på åt sidan där också. Jag vågar inte vara kvar i den där första hagen, den där första kohagen jag var inne i faktiskt. Honna var ju snäll, hona förlåser med tungan. Den ströks mot mitt ben, den var varm, men det var ju en sån här farlig hund alltså. Åh helvete vad folk, det finns ju ingen badplats där borta vet du. Det är ju bara klipper, det finns väl ingen speciell badplats där borta vet du. Man ska inte säga att alla invandrare är farliga och så. Men det var lite farligt, otäck hund om man säger så. Åh helvete vad människor det var där. Det där ska det berget va det. Men det ska egentligen vara en, en låst vägbom där. Ja, just det, de flyttar in uppe på taket, sen försvann de väl för nästan två veckor sedan, men igår stod det en en lastbil hela dagen också utanför. Så har de höll på att skrapa och så vidare. Nu var det väl tyst det uppe på taket där, men de har ju smält ganska bra. Men det klarte ju ännu mer än de möbler de har flyttat in uppe på taket då. Och så Carlsen bodde uppe på taket. Sen bodde längre ner utan bebisen och alltid hoppade där. Han eh, han eh, satt på en gunga på gården och pratade med en tjej som har en liten son där. Det är helt enkelt otroligt jävla varmt. Jag får nästan solsting faktiskt. Kan jag kan se här. Jag tror jag ska inte gå in i nästa hage heller, vet du. Om de komla kan röra sig mellan två hagar här ju via vattnet kanske. Alltså jag vet att komla kan komma ut, kan komma ända ut i vattnet. För ja, de där var ju lugna och snälla, men hunden var lite otäck. Och raka de skallar hade de också. Och det är militärt område på andra sidan faktiskt. Det är otroligt varmt. Om man skulle filma någonting så ska man nästan filma vet sitta på ett högt berg. Ja de försvann kon av vet du. Och de kan röra sig ut med vattnet där borta vet du. Det ska det berget vet du. Har ja, ju skarven hela skiten vet du. Det är otroligt varmt. Det är alldeles tjockt med fnäska. Det är väl törn, törnbuskar vet du, törn, törnblommor vet du. Törn, törnblommor, det följt med båtar och allting här nu. Hon den sträcks på mitt ben. Hon den sträcks på mitt ben faktiskt. Det var alldeles varmt och tungan flåsade. Men det är ingen farlig kaps, jag har det är bara för fotbolls uh, svenska fotbollslaget. Så är det kapsen. Det är många många invandrare och sånt som har så här svensk kapsar och sånt. Men men sån som det är en hund, vet du, så ska man ju inte göra någonting dumt för fan. Man kan ju inte använda en hund för att gå till landfall mot folk hälso. Men det är väl så att uh, människor som är lite på fel sida om lagen kan ju ha en sån här hund om de känner sig hotade. Och nu har de kommit runt där borta. Det där är ju en skarv, skarv. Men det finns väl ingen speciell badplats där borta, vet du. Vad jag vet. Eller finns det det? Jag undrar vad de här koserna tar vägen alltså. Man får inte slänga med ryggsäckar nu för nu ligger det nu ligger det nu ligger det en. Ja. Ja de det då matte läsk och grejer med sig vet du. Har hon de gått hela vägen hit då? Här är det så surrar i luften också här. Nu ska jag i alla fall jobba hela dagen här. Och alla mina pengar kommer gå till helvetet här till räkningar. Jag kommer inte få någonting liksom över va. Jag har ju kredit på banken på 5000. Det var väl två tjejer och tre invandrare och två med rakade skallar och en liten farlig hund också. Det här måste jag berätta för mormor. Så att hunden var snäll, den var varm och den sträk sig mot, ben, mot mitt ben och den flåsade med den där stora tungan. Men jag såg att det var ju en sån här som ser ganska otäck ut. Jag vågar ju inte klappa den precis. Nej, korna kan man inte se någonstans här men jag vill inte, jag vill inte ta några risker här. Så att eh, jag ska ju babbla på här. Man ska tänka på att filma också. Man ska inte filma på så jult. Det törnkörnerros vet du. eller törn törn. Det är törnblommor vet du, det här som är här. Jag hoppas jag verkligen att det här blir inspelat. Jag satt i en gammal lada där på fodervallen och de tar ju hö alltså överallt. Varken jag var i fred alltså så tar de den där höet och bärger höet. Krusenbergs herrgård såg jag också. Det finns väl ingen speciell badplats där borta. Men det är en massa höga klippor man kan ligga och sola i för sig. Och självklart är det flygplan här ute över nu igen. Men de går väl över Rosesberg nästan ändå. Vi kan komma närmare i varje fall. Vad coola coola kan jag inte se överhuvudtaget, men jag kan inte vara i en andra kohagen eller men Jag har fått fel på häften också. Eh hunden var snäll. Den den den var varm och den gnuggade sig mot mig. Maria sa man kan inte lita på såna här hundar alltså. Jag skulle inte våga klappa den heller. Den var alldeles varm. Det tar sig inte vad är den där kohagen som är närmast fiskatorpet där i Falkona kan kan komma över i den hagen alltså via vattnet på något vis. Och kan se att de här korna förstör ju också så folk inte kan komma ner till vattnet här. Jag tänker att han är ju nästan naken faktiskt. Jag tror att det bublar på snoppen syns hela mig genom cykelbyxorna. Men det är otroligt jävla varmt. De där har de här människorna gått hela vägen hit då? Vi är ju läsken i min saftflaska. Jag haltar ju halvt jag på höger hela benet i othelvetet här. 7700 har jag ja. Och det kommer ju bara försvinna iväg, vet du. Det är väl ingen badplats där borta. Det är helt enkelt otroligt varmt alltså. Det är ganska fästligt att se invandrare med rakade skallar faktiskt. Och då ser man ju inte. Man kan ju inte se när de inte har några mörkt hår. De var ju inte farliga men... Och en fasan har vi här. Som sa någonting också. Och så här ska jag gå hem också. De kommer på mopeder också faktiskt. Men det kan jag inte fatta. Det finns väl ingen badplats här. Var är badplatsen någonstans då? Ska de verkligen bada i vattnet? Ja det är söndag den 28 i alla fall. Och jag ber till Gud. Att den här inspelningen. Jag ber till Gud. Blir det en inspelning. Ja du ser nu är korna där. Vilken hage är de i då? Är de i den här hagen eller är de i nästa hage? Ja de är på den här sidan vet du. Ja de kanske, de kanske inte kan komma över till nästa kohage. Men skitsamma, jag ville komma över till den här sidan faktiskt. Ja det går väl stängsel ut med vattnet också genom hela mot fiskatorpet där. Så då är vi kohagarna separerade helt enkelt. Då är vi kohagarna separerade faktiskt. Vad läskigt det var med det där. Uh. Men det är bara att prata lugnt med dem, jag har ju långt hår. Och det här Sverigkepsen det har ju med fotboll att göra. De där buskarna är väl törn, törnbusker va? En massa döda trän här så haltar jag på högerbenet och är nästan helt naken. Jag ska kunna lägga sig i det gröna gräset här. Och det här är en fågel där som kan vara en fiskglus. En stor jäkla rovfågel i alla fall så fick ner. Jag är inte så jag är inte säker på om konan kan komma över till nästa hage faktiskt. Det finns ju det finns ju tistel här också. Och då letar jag efter dö döskalberget då. Det är klart den så där nog tag kun så kan man ju nog misstänka att de här grabbarna har gjort lite bus, men det kan man ju inte veta. De kanske vill vara tuffa också och ha en sån här hund. De kanske kommer i bråk bara. Hon var otroligt varm i alla fall. Men den kan ja, den kan den kan bitas. Den var väl lös också hunden tror jag. Och det får jag faktiskt se. Den här hunden får inte vara lösar nu. Men det skulle man ju aldrig våga säga till heller. Och jag tänkte skulle man ju faktiskt lägga sig här i det här gräset, men det finns ju tistel här också. Det blir otroligt varmt helt enkelt. Jag förstår inte varför det finns ingen badplats där borta. Om man ska ta sig in i den här skogen som är här. Men de var ju snälla, de var inte de var inte döda mot mig och hunden bete mig inte och att jag hade svensk caps så tänkte man inte de på, då har jag ju med fotboll att göra. Vi har ju långt hår också. Man ska inte vara så orolig för allting. Men vi har väl i alla fall söndagen den 28 uh, juni då, 2009 här. Och nu är jag mycket dålig i högra höften här faktiskt, så där har vi ut, utsikten åt högt berg. Och nu får jag inte slänga mig i ryggsäcken heller. Här ska jag väl helst faktiskt ta mig in i skugga någonstans faktiskt, där det är skugga inte vara i solen. Jag måste faktiskt ta mig till skugga någonstans. Jag kan inte fatta, det finns väl ingen badplats där borta? Dessutom ska det vara en bom som ska vara låst här också. Det är ju ett naturreservat det här. Nu ska inte vara någon bitrafik in hit. Vi ska ta kontakt med Länsstyrelsen och säga att äh, Västerhulls naturreservat ska ju vara en låst vägbom, men den är ju helt borta alltså. Och nu kan det ju komma ner i bilar och allting här. Och där ska det ju inte vara. De hade väl med sig läsk och allting alltså. Och svenska tjejer hade de. Var det tre invandrare? Två hade raka skallar och så var det två tjejer. Och en otäck hund. Och det finns väl ingen badplats där borta. Det är bara höga klipper alltså vill jag ta mig till skugga någonstans här. Jag måste nämligen in, jag måste in i skugga någonstans. Under det där, under det där trädet bara borta. Ja, jag tror att de här kohagarna är separerade alltså med stängsel emellan. Men men jag är inte så helt säker på det va. Så att när korna försvann där så blev jag lite orolig faktiskt. Och nu hoppas jag att det verkligen blir inspelat det här också. Jag är inte helt säker på vilken knapp han ska trycka på sen. Jag tittade på min nyknappen också en gång, det gick det bra. Men i Bergsprunnas gick det inte bra. Det blev ingenting inspelat. Har jag har ju suttit och tittat på man hade Odlingslottet där. Ser ser där upp så läger ju Sundersta Eriksberg, Godsunda, Valsätra, Vårdsetra och nån nån tunna och se av jag Bergsprunnarna va. Och ser vi ligger 8 km söder om Uppsala det tar 20 minuter för bussen att komma fram. Åker vi vägen går ju så precis provar järnvägen också. Nu ska vi se, nu ska vi in i skuggan. Bort från det här stekheta solen faktiskt. Det finns ingen speciell badplats där borta vad jag fattar, det är bara höga klippor. Eh. Någons speciell badstrand liksom, det kan jag inte fatta vad. Jag sa att jag vet inte hur fort de där korna springer. Ja, ni kanske hörde det när, när vi pratade. Det blev faktiskt tyst här också. Vad fan är det där för någonting då? Titta! Och fullt med pissar er är det också här. Den här var en jävla fin kära. Vet du vad jag hittar då? Jag hittade en bagagekärra men det fattade sig ett hjul på den. Helvete! Jävla skit. Det är faktiskt ett hjul bara. Åh satan också. Nu kan man inte ta den vet du. Några. Oh det går visst att dra den här fast det är bara ett hjul. Man kan använda den här bagagehäran. Vi ska in i, vi ska in i. Det kanske inte ligger någon hjul någonstans här fan också det var en bagagehälla fast det fatte det sett jul på den. Det var syns i skuggan också. Här ligger det. Där ligger hjulet. Åh gud. Jag hittade ju hjulet. Jävlar fick jag hitta. Hittade. Oj oj. Jag spelar ju faktiskt in Oh, yeah, no. Så ska det här få han sitta då. Så här får jag vara hemma då. Så här får han sitta då. Och där kommer jag till dem nu. vad alla det där. Så att jag hade då kunga fant som såg. Jag såg faktiskt att han hade möt varit utland. Det var två killar med varför det ställar så inte vad jag ser på. Och så höll jag och så kände jag att det där så fejmen kunde sträcka sig mot mig. Ah, och så tittade jag på hunden. Så hade den en lång tunga. Det är ju sån där var ju sån här farlig hund. Men jag blev ju så biten. Vad snälla måste du ge, så ni kan inte gå in där. Det är, ko det är koser här, sa jag. Vi har nog gått ner till vatten och dricker, sa jag. Ja, vi får se om det nu är in, ska jag hoppas in, för jag åker inte fram till det nu. Och så är det inte alldeles att gå ner. Det blir mer straff nu. Åh, oh, här är jävla. jag kan ha det. Det är bara att du har dina fotbollar gör. Det är ett par goda slag och så där så här. Vad det lägger jag i sekunden här nu. Vad det lägger jag i förra, det är ett fake walk. gotta okay. Estic molt que hem a shirt El track, È La Alcohol de l'arrugada, Så jag riser på solstil. Vi tar oss in med så tagliga buskar runt. Vi har nästan läst. Har de gått? Har de gått? Har gått gått? gått? en jävla bit mer. Jag sitter i skugan. Jag kan inte vara i solen. Alltså. Jag måste sätta mig i skugan. Där är hon i skuggen. Jag är i skuggen. Det här är det jag vill ha. Det är det jag vill ha. Så jag vill ha det på håll det här. Det är det ni special bak satsar. att vi låter sig en bil eller moped att få tillåtelse att vi och våra gäster får ha. Vad det svarar om att ta fördel av. Koppla nyckeln i gram. Det är då. Att låta dig bo med tillräckligt till naturligt att låta ta bort och det bilare och moped. Kör igenom. Den. també no tenim. Avui és que Kan inte komma någonstans. Nej, jag cyklar inte dit. Det är cool så där. Kom inte förbi det där. Jag ska ligga där. Nej, gå in på länskridet från framtiden då. Det är så lös med länskridet så får man få ut den. Det ska vara låst. Det ska vara låst. Grejbomen ska vara låst om det var följd. Och det ska inte vara öppen. Du ska inte försöka dig för det kostar där. Vi ska gå in på Leonstyren som sän sida och och ta kontakt med dem att vägbommen här är trasig. Vi ska inte få det. Vi får inte få di trafik mot vägen får inte åka in. Så det ska vara kontakt. Trafik, számít, mozgótrafik, hogy itt köszönjük a lägeli det. Kan man få goda det på nästa? Och så är det smält här. Och i antons farm. Nej, be just att jag måste på disto så får inte föra igam mina naturreservat. För det måste ju Gunnar Gunnar Andersson går in på. Ja, vi går går så det går ju gå över trappan och så där. No va ona fer bra hunera, canviar baix. Un Jag går in på Länsstyrelsens hemsida då och anmäler att vägbommen sen länge tiden är trasig och att eh, biltrafik och mopeder inte tillåtits här. Eh, man söker då på Länsstyrelsen så anmelat, eh, får anmäla att de har satt upp en dåst vägbom så att eh, biltrafik och mopeder inte får förekomma i Västerås naturreservat. Eller hur ett tag inte får förekomma då. Det <kör> är den ju trasigt då men jag ska ju anmäla det då. Nu kan jag göra en hund under kvällen. Jag mm. ska <saktos> bara börja med mig. Jag ska börja med mig. Jag ska börja med mig. Jag ska börja med mig. Jag ska börja med mig. Lieses, throaty, contact. Ni casti s'hi. A començar enrere. Ara Det blir en annan där på. Jag känner inte sens. Underskot. Vi åker. Vi kör ju det. Det är <skratt> Vi det. Vi ska göra det. Ska man får det svårt. Det <skratt> väntar på svårt. <skratt> Naturen ska åt på inte förekomma i huvudet tagit med motor motorfordon. Och här får inte se till bankorna. Och så det hittar inte tillstånd på inte förekomma i nån nån Då blir det, <skratt> på ja. det för sportcellen motan. Det ser bara såra. Problemet fick jag så här. Ja. Jag vart ju aldrig så länge. Måste bli skit de här bilbilar hit kommer upp mot på det här i naturen så var det, inte, ja, men, ja. det inte för att komma. Vad är det här? Woof woof woof. Jag ska köra hem till puskarna. Ja, ja. Mata capa tot això. Oh, oh, oh. Mhm. Ah, mirare. De va estar aquí tant. var låst där bom. Mm, mm. Som det var förr. Jag vill också kolla det. Mm. Ja, men är det där? Fullständigt seriöst. Kontakt. Det var mm. ah, ett ja. tag bra länge, men nu är det slut med det. Bisa hit och motorbordom får inte förekomma, utan tillstånd. Ah, mm-hm, mm-hm, mm, mm-hm. Äh, Nej, det måste skärta. Bisa hit ska inte vara allt. Skulle väl låta i Ebon som det var förut? Vad anmäla det då? Måste jag få se vad det var förut? <h> jag får försöka, kör, kör, kör, kör, kör, kör. Kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör. Det där är inget, inte jag. Ta mig därifrån, jag tycker. <skratt> är det är en massa på gåsidan där. Det är en vägbång. Till vänster ligger en massa skrepsen bra länge. Jag fick ingen svar. Men det är ju steningens slåts. så vi är tillbaka igen här med del 2 om det nu funkade första gången den 28 söndagen den 28 juni 2009. Avverkjar ja, men här och det håliga ängen också. Sen får jag på hängslen och sen kommer byxorna tillbaks i större storlek och pengarna kommer försvinna väg nu här på på alla riktningar. Jag ska fråga om min mormor om jag ska skicka ansland. Vägbommen är ju trasig sen länge också till Västerås naturreservat. Det är biltrafik ända ner här borta där vid Öskede berget och mop mopeder. Och det får ju inte förekomma i ett naturreservat, det ska vi anmäla. Eh, söka på länsstyrelsen och kontakta dem och vänta på svar då, att vägbomen är trasig. Så att det är både biltrafik och mompeltrafik i ett naturreservat, det ska vara låst vägbom. Jag tycker att den här MP3-spelaren uppför sig lite konstigt. Nu har jag hittat en liten bagagejärra här, man hade tappat ena hjulet, jag hittade hjulet och fick på det. Sen kan man ta såna här rämmar också, som jag fick tillsammans med kameran och spänna fast. Man kan alltså hålla mat i en ryggsäck då till exempel. Och även en plastpåse. Och spänna fast med remmar här. När vida på en liten brygga där och de här stängerna här så kan man spänna fast de här leder remmarna. Och även en plastpåse kan man trä över den här stången ovanpå en ryggsäck och så drar man det på två hjul. Jag har väl en grön och sen har jag väl en gul med med massa såna här galler nere i källan någonstans men det är så inne är helsike trångt. Eschellan. Det är så trångt att köra den helt enkelt. Man kommer inte fram helt enkelt. Det är utprässat ända fram till dörren va. Och det här hjulet kanske snurrar lite konstigt här, men jag tror inte att det ska lossna i alla fall. Eh, det sitter det sitter på där. Så att det är lite mer garigare i alla fall här med två stänger här. Men jag har aldrig varit med om att det skulle ha en badplats här borta va. Och i ett naturreservat så får man verken köra bil eller moped så att vi ska gå in på länsstyrelsen så hemsida anmäla vägbommen att de får sätta upp en ny vägbom och låsa den. Eh för det är ju stränglingen förbudet då med ob obetörig hörlig motortrafik i ett naturreservat. Del 2 då på grund av mikrofoner söndagen den 28 juni. Jag tycker att MP3-spelaren uppför sig lite konstigt här, men nu tickar det igen här. Så eventuellt så är det del 2 på grund av mikrofon. Veckbommen har ju varit trasig alldeles för länge, man måste sätta sig upp och låsa såsperras där. <tryck> mot mot motortrafik mot, i naturreservatet är, är ju förbjudet. Inga, inga inga bilar och mopeder får förekomma här. Vi väntar på svar sen då från från elenstyre sånt där där har vi fjärn fjärren som inte hörs så högt 11000 meter upp. Jag sitter i skuggan här. I nästa kohage och det är lite trappsteg här som inte korna kan komma över men de är ju i sina andra hagen. Nästa fjärr som inte heller hörs här. Jag kanske inte hörs heller. Jag, hör, jag har ingen medhörning här. Och det är hord där gallskiker små barn och överallt på sig med bever och lån. Det finns väl ingen badstrand här, det är väl bara höga klippor så vilka lite lite hes i halsen här. Jag fick i alla fall lite skugga här och mina smörgåsarosten hade lossnat. Och så ser vi en segelbåt. Så vi ska surra in med kameran eller jag menar kikaren. Det var det var fel hål. Man måste ju titta. Det här kom in den då. Ja, nu ser jag. Och det blänker på vattnet där också. Det är hela motorvägen här. Men vi får se vad jag får försvar från Länsstyrelsen här. De får sätta upp en ny vägbom och spärra då så att det inte kan komma in varken bilar eller mopeder då till naturreservatet. Och det är en fruktansvärt folkstormning här faktiskt. Jag kan inte förstå det. Det finns väl ingen badplats här? Det är bara höga klipper va? Höga berg. Så att eventuellt så blir det en inspelning här i alla fall. Och så har vi del två. Sen är det 28 och här. Det tickar i alla fall. Men jag är inte helt säker på att det blir vinspelat första gången faktiskt. <kör> och jag sitter i skogen här och tar lite lugnt här. Och eh vi kommer upp en ny vägbom här sen som ska spärras och låsas med stora hänglås då. Så att eh, det blir alltså slut. Det blir slut på denna bit trafik och dessa mopeder då när lenstyrelsen. Jag vet inte om jag fortfarande hör. Hör kan ni höra mig? Ja, det är bra. Vi får länsstyrelsen sätta upp en helt ny vägbom då med hänglås och allting går att spärra och låsa då. Så det blir slut på både biltrafik och mopeder in på detta natursavart så att vägbommen blir låst med hänglås som den var låst förut. Det var trasigt alldeles för länge. Så det ska vi sköta av ikväll och vänta på svar då från länsstyrelsen eftersom man inte får köra motor trafik i naturreservat utan till stånd. <skratt> och om man ska filma då så ska man sätta sitta med röven på ett stort berg med utsikt. Och de här buskarna är väl törn törnrosbuskar kanske. Med lite skära och taggiga. Det var en karl som cyklar fram till kullen och kommer tillbaks igen och det glittrar från skärmen men nu måste jag sitta i skuggan här så att det måste reparera då den här bewegbomen då länstyrelsen det vi måste ju spärra så låsas med hänglås som det var förut men det var ju länge sen det var ju trasigt alldeles för länge men nu måste det ta ansvar det får väl får jag jag jag gör jag anmäla det ikväll då vid datorn där och söka på länstyrelsen och sen kontakt några rader och så vänta på svar då och fick jag lite lite grann hicka också öh blev rena motorvägen här Nu ska vi gå igenom skogen sen i skuggan här, det är stora ekar. Och fjärden som inte hördes på 11 000 meter tjejd gjorde vita, vita sträck efter sig. Och jag kanske hörs, eller så hörs jag inte, men det tickar ju på i alla fall. Men det ska ju stoppas också i inspelningen där, jag vet inte. Det är någonting som inte stämmer här riktigt. Nu tickar det igen i alla fall, men det gjorde ju bergsbrunnen också. Se hur jag nu har testar hemma och en utav testerna hörde jag med mikrofonen skrapade. Och jag sitter i en trappa här så inte korna kan komma över till en. Det verkar lite konstigt. Men de är så tunga så de kan ju inte kliva på de här tre plankorna. Där ser jag koserna är där borta också. Det var en orm som skrämde livet ur mig med en sten där och det var en stor rovfågel där. Men då kan jag komma ner då till vattnet där. Nu får jag sitta i skuggan här. Och om solen flyttar på sig så får jag ju flytta hela hela ekipageet här. Ja, jag hittar en liten transportkära i det högra gräset här. Det här är ju väl fodervall tror jag så att de kommer ju köra här sen och ta ta av de här det högra gräset som hö. Det är som transportkära som saknade ett hjul. Men jag hittade faktiskt hjulet och har lyckats få på det också. Det kanske är lite rangligt hjulet då. Men det verkar inte lossna i alla fall. Och komma så till exempel en sån här vanlig liten ryggsäck då med mat i. Lägger man på den här plattan här och en plastpåse tre man över stången. Och lederremmarna som jag fick till kameran kan man spänna fast då vid, vid de här stängerna här så att det inte lossnar. Det vilar ju på här. Det var ju en gammal tant också som ramlade utanför villan och gjorde illa lilla huvudet där. Och på campingplatsen så finns det kvar tre styckets önderslagna husvagnar och vem ska betala transporten med till soptippen med dem? Olle var Linkvist som förde lite oväse men han åker i alla fall lite längre bort. Ko ner där borta. Och så har vi en kike där med oss här som vi köpte. För 179 kr på överskottsbolaget här. På andra sidan är livgardet och militärt område, beträdes på egen risk. En halv miljad med gula skyltar. Eh jag kontaktade kommun också om nedskräpningen där utanför väg låst militär vägbom där. De hänvisar till Livgardet expeditionen i Grana Hammars regementet har ännu inte svarat. Och då kommer inte svara heller, de inte skytteklubben kan ta bort det där skräpet i stora plastsäckar som man legat alldeles för länge. Men det kan ju inte jag hålla på med bryr bry mig jag om helt enkelt. <tryck> Jag får I alla fall är eh, lite skugga här och jag hör mig själv också. Jag har ju faktiskt medhörning här, inte inte i hörlurarna inte. Patrik är Pet, han var ju 3 meter lång och flinskalle, skalligskalle. Han var ju på Dimburken och radioapparater, men nu är han tydligen presssekreterare för säkerhetspolisen. Det är mycket märkligt. Folk byter helt enkelt jobb. Hoppas Sveriges radios gamla lokaler där på Boxholmsgatan så regnar det in och de har rottor också där. Så det ska ju saneras då. Det regnar in också. Det är det är hål i taket kanske. Och jag var väl i Göteborg i humla. Så vi är i Mikko i det här sen och det är ju väldigt varmt också. Vi får ta det lugnt här. Och det var väl för sju mil i fredags då i värmen faktiskt. Men jag gör ju bara den där uppsola svängen en en gång per sommar. Inte två. Lokalsamhället Sevilla i alla fall är borta sen flera år tillbaks. Pizzerian är fortfarande kvar. Men det var inte så långt ut till Uppsala vägen där Gamla Uppsala vägen 255:an mellan Cevia där och utanför Cevia kyrka där innan någon nån tunna där ICA supermarkett. Nej, ur det gjorde, gjorde en inspelning i alla fall i Bergsporna där vi i lada. Komme gubben med tjenkla spilla som lyckas pressas förbi och sen la jag cykeln på i grönngräset och sen var det en, Jason kom på en U-moped och visade sina ben och försvann och lastbilen kom tillbaks och stannade. Jag tror han pissade i busken gubben. Det gick de grusväg fram till en bondegård. Och sen körde han så det damm och rykte. Och tåg dubbeldäckarna som är så fula man slog i skallen i bagagehyllan och sen var det väl mamma som kanske upp upp upp upp Upplandspendeln också. Och de körde faktiskt på Mälnesgårdan efter också. I lördags på tal om stan så blev vi inställt och stoppat. Och en gubbe blev på körd uta tunnelbanan låg på plattformen hans blodig. Det var ju häv som hade reaction gick och dog och Peter Punk gick också och dog. Så att de är jordgubbar. Och Peter Punk efter lämnade sig då Punk Veronica med tatueringar och sen en så att liten son och en liten baby som söker på nappen. Och de har väl hela huset fyllt utav hans punkplattor som han har köpt. De var ju punkare Hon är lätt kraftig faktiskt och tröjan stod på tröjan stod det. Man ser ju bilder från när han fyllde 40 år då. Och den där brutan som är i polisuniform som strippar nästan visar musen. Hon var känd från Ultimateliska kataloger. Hon det var det kostar att hyra henne och strippa. Och skinnskallen och massa brölande punkare och ölölburkar och och cigaretter i käften och och och, och fingret i luften till fotografen Fackio och bla bla bla. Och när han var full så kunde han spata sina poler i ansiktet, men annars när han var nykter var han snäll och så slarvar han, slarvar han ju bort 50 kassettband i plastpåse. Så fick jag några seriegivor som plastade på såret, men jag undrar fortfarande var de där 50 kassetterna tog vägen i plastpåsen som han slarvar bort. Och begravningen har vi kosta pengar. Grannarna är väl glada, jag fick ju flytta från attebomskatan. Ah, far vi också glada. Ulf Matthule och Ulf Hansen och de andra gubbarna sörjer. Queens olympiker hoppar på ett ben efter en olycka i tunnelbanan men han har han har väl inte förlorat benet utan han hoppar väl på en krycka. Det är många år sen jag så såg jag honom med, med på en bild med kryckor där men han kanske bara har ett ben då. Eller hoppar han på krycka nu igen. Cykelbyxorna så syns i min lilla bula hemma nu är det så liten det är väl ingen som ser den för jag har cykelbyxor på mig hemma. Och ni får ju sitta i skuggan här och ha lite verk på dig i Bakom här är axeln och ja. Och det går littra från sjön och det är väldigt nära över till andra sidan. Och det är ju upp, Upplandsbro kommun på andra sidan alltså. Det är det som är så fantastiskt. Men det är ju det. Hela skiten alltså ända ner till Granhammarsregimentet och ända bort här borta va. Så är det militärt. Det, är det som är från vägen ner mot, mot kungsängen va. Det är som är närmast vattnet där. Från vägen mot vattnet så är det ju. Det finns ju vissa vissa vägar och det finns ju vi enstaka som arrenderar bondgårdar och vissa stugor och sånt. Så där där är ju inte låst va, men sen är det in mot skjutfälten då så det är det låsta vägbommar och informations-tavlor får man ju läsa då. Vad det står helt enkelt för en vecka framåt. Eh, vad heter det för någonting där? Ja, jag kommer inte ihåg. Ja. Ja, ja med Michael Jackson var ju öppet till klockan 12 på natten och dansa och trimma in sig för de här 50 shovorna. Eh och Sverigedemokraterna körde faktiskt en låt med Jackson 5 tror jag och det tycker man ju är lite märkligt faktiskt. Men dogan ju som vito men men jag har ju faktiskt såna här plattor själv hemma. Eh mass ja Randy Crawford var ju mörk och så vidare såna plattor köpte man i 70-tal och 80-tal. har i norr med vinyler alltså med alla möjliga konstigheter som man inte skulle kunna tänka sig och köpa idag. Sen har jag ju plattor efter min gubbe också. Och Louis Armstrong är väl den svartaste som finns på ett skivomslag hemma hos mig. Det var bara tänderna som lyste upp där. Nu blir det ju väldigt väldigt varmt här. Helt enkelt. Och ni får jag ju helt enkelt bara sitta här helt enkelt. Och sen när solen jävlas och flyttar sig på, sen får jag flytta på mig också för att kunna hamna under skuggan här. Och det är den stora eken. Upp i Valsicke så såg jag ju eh, Jag såg en smultron på ett ställe, men det har jag inte sett någonstans här och det är väl bara blåbärskarten. Blå, blå, Vad fas, hur kan ni är här någonstans? Jag tror att jag har fått solsting. Jag tycker de ställer in sig olika här. Jag hade bara ett finger emellan. Vad fan var det som jag fick i håret där? med vägbommen är av trasig för länge och ganska anmäla sig i alla fall till länstyrelsen nu ikväll. Och eh, sen får vi vänta på svar där. Alltså det ska inte vara varken biltrafik eller mopeder i naturservatet är förbjudet och det är straffbart. Men eh, jag väntar på får vänta på svar sen från från länstyrelsen om vi får sätta upp en ny vägbom och spärra där med hänglås. Och den ska ju täcka hela grusvägen där. Vi har den ju varit trasig alldeles för länge faktiskt i flera år. Då börjar han vara hänglås och lås då allting. Och där kommer väl kanske en fjärde lock så där. Så att även om jult är rangligt här så ska det inte lossna i alla fall. Då tackar man ju lägga en, en ryggsäck till exempel på den här plattan här. Och en plats på sig tre man över stången. Och så sitter det en kvar. Och det går även att med med lederremmar som jag fick till kameran spärra så att inte ryggsäcken ramlar av den här lilla plattan. Jag har en grön transportkärra och en gul stor med galler i källan men det är så inne i hälsike trångt där så man kommer ju inte in överhuvudtaget. Det står ju pressat ända fram till dörren helt enkelt. Jag fick ju nästan lite hicka där också. Det är ju inte klokt. Det är ju helt vansinnigt. Det är helt enkelt otroligt varmt här. Jag har nu fått solsteng faktiskt. Jag trodde att det var måndag idag faktiskt. Och det är foder, fodervall alltid hoppar här. Det blir hö, hö, de börjar höta här sen. Och lite tistlar också. Men jag kan få syn på den här transportkärran i alla fall utan eh, ett hjul. Men så hittade jag hjulet. Och det är nog lite raggigt det här hjulet, men det det ska ju sitta kvar i alla fall. Lite raggigt hjul så där. Eh faktiskt, men det sitter kvar. Så att, eh, vi kan se om vi kan ha någon användning till den här lilla transportkärnan, så slipper man bära ryggsäcken på ryggen. Den, den lutar ju mot den där lilla eh, plattan där, och så vidare, så att den ska jag inte kunna ramla av och så vidare. Faktiskt. När jag är uppe vid Alsick i alla fall där så såg jag ju smultron också. Peter Johansson ringde in på fyllaren också, han försökte anstränga sig men det hördes att han var berusad alltså så att det är ruskigt helt tänket. Och bruns det var väl så fulls han kunde inte ens prata, det är ju mer än äckligt. Och han kan sitta och ringa till Sveriges radio i i Ring Ring P3. Det kan jag inte fatta heller. Nu sitter jag sitter i skogen här och får sitta och hålla låda här och förhoppningsvis har den första inspelningen gått hem och det här är del 2. Och sen kommer länstyrelsen att sätta upp en ny vägbom här och den blir spärrad med hänglås över hela vägen då så att det blir stopp. Eh det blir stopp. Det blir alltså stopp för alla bilar och mopeder som det var förut då med hänglås vid det låsta vägbom. Så vi får vänta på svar från länstyrelsen nu i under kvällen här. Att att ja, nej. Vi får ju anmäla det här under kvällen så får vi se vad folk har svar under veckan här nu. Det är ju bara söndag idag. För det är ju det är ju vet ju alla att det är förbjudet att göra. Det är alltså förbjudet att köra motor trafik i naturreservat. Det får man inte göra. Det är ju straffbart. Det måste man ha tillstånd till. Så att jag förstår inte vem som har förstört den här vägbron men den har ju då varit trasig alldeles för länge helt enkelt och eh miliga skikare som jag har här är bara fel hål. Så vägbromen ska ju då eh lagas och spärras med hägnlås över hela skiten här så blir stopp för alla motortrafik överhuvudtaget som det var förut. Det får icke förekomma. Det är enligt lagen då förbudet med motortrafik i naturreservat. Så vi får gå in då på länsstyrelsen så hemsida och se vad vi får för svar under veckans lopp här under avdelningen kontakt trasig vägbom OB OB obehörig biltrafik och mopedtrafik i naturreservatet Västerudd då. Vändingen laga och spärra med hänglås ny vägbom. Så att det inte förekomma någon som helst motortrafik i ett naturreservat. Det får ju alltså inte förekomma enligt lagen. Så att det är bara det att vägbron är trasig sedan länge och den måste helt enkelt sättas upp en ny och spärras med ett hänglås. På vem ser vi får försvår. Eh vad vi får försvår hörde du från länstyrelsen under veckans lopp. Sen kommer byxorna tillbaks i storlek 60 och parhängslen också. Och pengarna rinner iväg, jag får väl knappt någonting över. Vad säg Mårborg har någonting att skicka? Eh till dig. Eh ska vi se om det tickar där. Men hoppas att den första inspelningen blev klar i alla fall eller att den blir bra. Okej så i så fall så är det här del 2 i alla fall. På ni på inspelningen här på söndagen den 28 juni då. Eh söndagen den 28 juni då. Så att här får ju då länsstyrelsen komma och eh, göra en insats då jag har satt upp en ny vägbrom och låsa och spärra med hänglås då så att som det var förut där. Så att ni inte kan ha något som helst, bilar och mopeder in i ett naturreservat, det är ju olagligt. Då uh, får vi nästan kontakta polisen och bötfälla de här som åker in här idag. Hade man haft en mobiltelefon man kontaktade polisen och sa att det är både bilar och mopeder som kör in i Västerhulls naturreservat. Och det får man ju inte göra, det är ju straffsbart. Jag har ju inte ens en cykel med mig här, jag har ju bara en myra där. Jag har ju bara strumpor och kängor på mig och sen cykelbyxor också. Jag har inte sån sportkärla men det är ju ena hjulet lite rangligt där. Och man ser ju hur det fungerar alltså. Jaa. Så att det är väl det som är. Det är väl lite rangligt bägge två här men det ska kunna gå att använda i alla fall och av, avlasta min rygg här. Faktiskt. Det är Linkvist som håller på lite grann där. Men han kör tyvärr lite längre bort. Han kommer inte ovanför huvudet riktigt. Eh, jag tror han är med sin skalle idag faktiskt. Eh, så att han är inte precis ovanför huvudet på mig. Men i sista delen gör jag så upp så la svängen då 2009. Bergspråna och Cervia kyrka och i ICA supermarket. Och ICA supermarket är nog ute på Uppsala vägen där, men man såg det att det var någon tunna på andra sidan. Så sen bodde väl i Cervia och sen nästa gång var det Valceta nära Gottsunda. Så att lä ju bland sitter kvar i alla fall se det. Lite. lite rangligt bara julet. Men det lossnar inte vet jag. Det sitter kvar att det är väldigt varmt idag helt enkelt. Det ska inte låta någonting det här nu. Det sitter, det sitter kvar alltså. Och sen kan man alltså lägga då en ryggsäck, en mindre ryggsäck på den här plattan. Och treen plats på oss över och så drar man ju så här då. Man sover där bär det på ryggen helt enkelt. Här kanske kan ni göra det när jag ska hem så lägger ryggsäcken på den här lilla plattan. Eh. Uh, kan väl se vad det är bara ifrån ting det där. Inte grejer där. Åh, jag ser inte vad det är för någonting. Men det kan sitta att den kan hamna en transportkära bara hamnar här då utan vidare. Ett hjul var borta, jag skulle vara borta och hitta hjulet då. Och så har jag såg på i hjulet, det är väl ändå jag får sätta på då. Ja. Och så har vi de här grejerna här med såna här vackra fröer på här. Vad det heter. Sen vart det efter solen flyttade på sig här så får jag väl flytta på mig också. Och nu får jag sitta i skuggen här. 117 meter på 1000 meter. Kikar i överskottsbolaget då. Jag ser inte vad det är för märke ens. Det var fel, alltså det var fel. Då har jag bara ett öga. Vi hade en husbåt också. Jag ser inte riktigt, där har vi gått över. Då visar det olika de här kameror också, vad är det för människor, vilken kommun kommer de ifrån? Ja det är skogar på andra sidan Det är ju Upplandsbro kommun och Det är otroligt varmt helt enkelt, jag måste verkligen... Jag hoppas verkligen att det här blir inspelat också faktiskt Och det tickar på i alla fall Ja det tickar på Men hur gjorde man egentligen för att, för att avsluta inspelningen? Trycker man i skruven som är joystick då, då blir det pausläge. Så jag vet inte riktigt om det om det fungerar egentligen att stänga av med menynappen. Ja. Och passat det det, det behöver spela att första delen här för att jag var ändå uppe i Bergsprån och spela in och det blev ingenting. Rökar vattenskidare bakom en båt. Ja så det är ju gubben spår. Det var igen på jobbet där. Nej, ja, jag ser inte vilket var det var för någonting att det var det var någon som åkte efter det. Nej, ja, nu han jam inte ser riktigt faktiskt. Det är... gubben hade en liten sån här liten platta man kunde sitta på. Eller vattenscooter där. Ja, får man åka vattenscooter hur som helst. En jävla fart helt enkelt. Och där kommer en riktig båt. Och svenska flaggan på. Det är många båtägare som är ute och åker nu. Men vi har haft en väldigt dålig, dålig sommar. Vi hade ju väldigt kallt här förut. Väldigt kallt här förut i, i, i somras. Vad fick vi ha? Arlanda Express-jacka. Vi hade ju en sån här husbåt här förut också. En gubbe på verandan som läste tidningen där förut. Och nu tittar vi igen med kikarna här. Det glittrar vackert och på andra sidan det gula skyltar och militärt område. Då går ju på egen risk. Så vi får ju sitta här då. Och nu när solen flyttar på sig. Sen så får vi vrida på oss här så att vi kommer under skuggan. Och det ska jag ända där borta det är presskragar och grejer här. Jag tycker det är sport knäpper lite grann i brusken här det är ganska knäppt. Det var väl en geting. Så att antingen så sitter jag och pratar för gäve så här för mig själv bara eller så blir det inspelat helt tänket. Det är väl ett transportskäret och släpa på också här. Jag har så dåliga dålig höfterna idag. Det här gäller att dricka mycket då. Då kom jag fram för något på så där där så tog det slut helt tänkt och jag fick ju få i mig någon slags filmjölk där. Det kommer fröger här. Faktiskt få mig och det är ännu mera båtar där borta faktiskt. Så tittar vi mycket här. Där kan står båt. Ja, det var ganska stor båt faktiskt. Och där kommer två små båtar. Men jag tror de här människorna kommer nog från eh, Stiktona kommun. Men kan inte vara säker på. Det är två små båtar. Åh helvete! Och där var det Svallvågor som är upp nu. Men skiter de i. Det brukar alltid ligga någon halvnakna bruda på däck. Och visa benen. Det var små båtar det där. Det är oändligt stort. Vi måste ta hit eh, polispatruller här för det här är o o Olo, Olo, Olo, Olo, Olo. Det ligger i motorgrafik i Västeruddens naturreservat. Och jag kan eh, fortfarande höra mig själv. Etta, tvåa, tvåa, etta. Gasen, gasen. Ja, gasen, ja, ja. Gaza, gasa. Gasaremsan. Ja kan fortfarande höra mig. Jag hör mycket bra vad jag säger. Ni kan inte köra lite fortare om det pressar pressa pressa pressa pressa pressa pressa pressa pressa pressa pressa press press press press press press. Sen ska jag, jag åka Kristiansen på skön med kul och få helvete. Men kör då. Jag men är fortare då. Jag men pressar då. Jag är men fortare. Nej, det går för långsamt. Fortare. Kör. Kass. Se så växa på. Eh, pressa ben utråla. en styre som har en hemsida och ja, där ska vi gå in och anmäla så de får svara under veckans lopp får vi se vad de svarar där. Det är ju då Steninge slottspark men får ju inte köra motor trafik på naturreservat Det är ju icke. Icke tillåtet. Det är ju förbjudet utan särskilt tillstånd. Det får man ju inte göra när får inte köra bil om och ped i ett naturreservat. Det är bara att vägpromenaden råkar vara trasig, men det ska vi ändra på. Får ju sö söka på ordet där att uh, länsstyrelsen är de som ansvarar för det hela. Men det ligger på Stedenes slott marker, så att här här får ju inte Stedenes slott bygga heller. Nej, just det. Men det är ju en del jordbruk här. Men Stedenes slott får inte bygga någonting här. Det är ett naturreservat delar ut av deras marker. Jag får väl galdra kanske va, men då får ju inte göra någon kalhyggen. Jag tror inte de, de har inte varit här med någon skogs på lag i alla fall. Eh Ja, jag kunde höra mig själv där. Eh, jag tror jag hörde mig själv där jag. Ja, just det. Nu har jag ju medhörning här så jag hör mig själv. Så det ska ta hem den här den här transportkärran så kan man lägga en ryggsäck och en plastpåse på den. Den är liten och fin. Man kan bära den under armen och så lägger man bara ryggsäcken på plats påse och en plastpåse. plastpåsen drar man över de där stängerna. Med och till att så kan man ha någon rem, såna lederrem och och och binda fast vid de där stängerna så att inte ryggsäcken ramlar av. Men att den skulle bara ligga här plötsligt då. Där blev det blir en badplats där borta för öster. Det är väl bara höga klippar där borta. Fast det skulle vara syn i hals, det gemänn människor som tar sig hit. Det är inte det är ingen välkänd badplats alls det här. Och det måste ju alla känna till då att man får inte köra alltså motor trafik i, i ett naturreservat. Det är ju det kan man ju faktiskt göra så att man kontakta polismyndigheten. Eh de har inte tid med sånt eller tipsa helt enkelt norrlandspolisen sålentur om att både bilar och mopeder åker åker ner till Västerås naturreservat och, och för att komma nära vattnet där men det är ju inte det är inte tillåtet de får ju inte köra in där alltså. Men det man har några viktigare saker för sig det är så dåligt med personal de har ju stängt alla när när de har ju stängt alla när när polisen också. Det är ju inte mycket. Se det var ju bara turistbyrån torsdagar det är ju fyra timmar liksom i det. Det är långt till Borlänge också om det händer någonting. Och de bilarna. På helgerna så fanns det ju bara tre bilar va. I Borlänge distriktet. Och de tre bilarna kunde ju för fan vara ända uppe i Malung och Mora. Och så var det ett godstock som spårade ur. Och en lappgubbe som fick sina renar överkörda nu igen. Och han var ju förtvivlad. Han får ju 3000 kronor för varje ren. Det får han ju. Men då det var en en med ungar då så förlorar han ju ännu mer pengar. Redan blev ju galna helt enkelt och var tvungna att lägga sig på på banvallen, det är inlandbanan där. Vi går väl kanske två rälsbussar under sommaren går väl två stycken rälsbussar per dag. En eller två bara någonting sånt där inte va. Det är väl två stycken, va är inte det? De går väl från Varsitallen inte så, de möts ju Men naturligtvis turisttrafiken med rälsbussar va. Det är väl två stycken per dag. En går väl söderut och en går norrut. Det tar ju många många timmar att åka det här tåget. Sen är det ju enstaka godståg också. Nå några godståg och några timmer timmer tåg också faktiskt med timmer timmer transporter. Och kanske banverket ute åker om det är de som sköter om de här linjerna också. Det är väldigt väldigt varmt ute helt tänket. Otroligt varmt ute helt tänket men det har ju aldrig aldrig varit en balkplats här förut. Men jag tycker folk borde ju fatta också att man får inte köra helt enkelt. Låto trafikiet naturreservatet inte till inte tillåtet. Man kan också tipsa polisen om det här att att de kan äh, bötfälla människor, men det måste det, det är ju länsstyrelsen då som ska sätta upp en vägbom. Hur det, det är där man får gå helt enkelt. Man kan inte ha någon bevakning uta platsen här utan det måste det måste läggas en vägbom helt enkelt. Så det är ju elenstyre som man får gå på helt enkelt. Och det har ju varit trasigt nu i många år det här. Så det har väl lite fint en fin, transportskärare här. Hoppas inte hjulet ramlar av. Eh. Och den bara låg här. Man hittar konstiga saker måste jag säga. Det är så trångt i källaren också. Det är pressat fram till dörren där. Man kommer ju inte in. Om man tar ut alla cyklarna då, det är sex stycken. För att komma fram. Men det står väl ett med en stor transportskärare med med med kraftigt galler där. Och detta kan man fälla in den här. Nej. Det är väl jag bodde var ju från början låst va, men sen några år så har de åkt tillbaks och han har varit trasig där. Så det är bara där från kan komma in alltså. Och om de, titta. Det var inga vattenskidare där inte, det var någonting annat de åkte på. Så att Det är verkligen varmt idag Det är så varmt att jag tyckte att faktiskt att det var måndag idag Jag tyckte faktiskt att det var måndag idag Men det var ju inte det Utan det var ju helt enkelt söndag idag Och den där ska jag spärra där vet du Det var faktiskt måndag idag Jag började inte hålla i den här MP3-spelaren För att det är faktiskt söndag idag. Och inte måndag idag. Ja oh, just det. Det är söndag idag. Och inte måndag. Det är alltså söndag idag. Och inte måndag. Och det är helt enkelt otroligt varmt idag. Så där ja. Det är en spärr som går över där. Så att nu kan inte hjulet åka ut. Det är en spärr som går där. Nu tar jag bort den här spärren så lossnar hjulet, ja. men nu sitter hjulet fast. Det kan inte lossna. Jag tror att det hörs också fortfarande faktiskt. Jag tror att det har fixat det där hjulet bättre. Det kan inte lossna i alla fall. Det är en spärr som sitter där nämligen och spärrar hjulet. Det kan inte lossna nu. Och när det är en spärr så sitter det igenom där. Nej, det lossnar ju. Ja, men konstigt. Och förlåsta hjulet för, titta. Och det får ju länkstyre så sätta upp ett nytt. Jag uh... får ju länkstyre så sätta upp en ny som den. Uh, ska vi se här hur det sitter, va? Det är såna här grejer som sitter emellan det. Eh jag tror att jag att jag jag tror att jag jag jag jag jag tror att jag jag tror faktiskt att jag jag jag tror att jag jag jag jag jag jag tror att jag jag hör mig själv hör jag mig själv och jag kan fortfarande och jag hör nu hör jag ja och jag hör hör du dig själv 1 2 2 jag kan hallå hörs jag kan du höra mig kom är jag här kom tack eh hör det sig jag hörs jag tack Du kan inte köra lite fortare om du pressar då? Eh, jag tror jag hör mig själv, ja. Men fan också det här hjulet, vet du. Det lossnar nu, vet du. Och det är inte bra. Det är faktiskt inte bra alls, vet du. Fast den här spärren ska vara där. Och eh, spärren är där nu, vet du. Men det går i alla fall att lossna, vet du. Ja, det var inte bra. Nej, titta. Ja, det låst när i alla fall på kasetten. Men nu sitter det, vet du, man sitter pressad där. Nu låsnar inte. De måste ju ha sitta så. Åh, detta. Nu är det där det låter. Så är det, vet du. Jag tror jag hör mig själv. Vad det tickar på där. Eh, för att det ses har det första inspelningen gått igenom här och det här är del 2 på grund av mikrofon sönder den 28 juni. Skit, det går ju nästan 9 faktiskt. Men jag är så väldigt varm så jag vet inte mer har någon lust att prata faktiskt. Det är otroligt. Jag måste dricka mer och så vidare och och hålla mig lugn här i skuggan och sen får jag flytta på mig sen när solen kommer fram här också. Så jag tror vi säger så. Eh vi hörs.